جمعی کی د ناری نو د پارا زکہ خزی تک جمع سره مزد جائزم د خدان تقول غوروی د ابن عمر رضی الله عنهما روایت تش رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی صلات الجماعه افضل مزد جمع غوره من صلات الفری دا مغز نه چا غ زالک یواز کی به سبب 20 درجه تن او یاد درجیب سی وا ده متفقن علیه لابو هر ر رضی الله تعالی عنہ نے روایت لے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی نماز الرجل فی جماعه مزدے او سڑی پ جما تو ضعف علی صلاته زیاتول شی پ مزد د د فی بیتی پ کور د د کیو فی سوقی او په بازار کې کەی 520 د ویفن په پینځويشتو دوغنو والی سرا مخکي حديث کې وی شو دلته پینځوي ذکر کو ددا شه حدیث کو علما دا وایي چې الله حبيب تا ول پینځويشتو هکو براغلو ابیا دې ویشت راغه اباځ راغ فرق کړي دې د مشقات او د تکلیف و ذلک دا د ذی وجنان نویدا توضؤ چې کر دی او د شوکی فاحسن الوضوء او خاستا د شوکی د سنت مطابق ثم خرج الى المسجد بيومعه توزی لا یخرجوه الا الصلاه د لره د کورنه مگر مج لم یخطو خطوه تن دین قدم الا له بها درجه پور تا کی دیش د لار په دي قدم هغه ستو درجه او حت ته نه بها قطویه اودنا پدی گنا معفو لشی فیدا صلی الله کلشی مزوک لم تزلیل ما لم تازل الملائکه تصلیانه همیش وی ملائکه دعاګانه کید تا مادام فی مش الله ترسو چه دمس پزے کړي ما لم یحدث ترسو چه بیو د س شویني تقولو ملائکو اللہم صلی عليه اللہم مرحم ہو یا الہ الالمین صلی علیہی ترحمت رولی گی پدو الله اللہ در طرف نصولات رحمت وی اللہم صلی علیہی یا دعاورت ملائک کئی وَيَا اللَّهُمَّ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّه دذ په حق کې د دعاو زموږ قبول کړي او رحم پېو کې ولا یزال فی صلات من ترزر الصلاة او مې شوی دې په مسجد تر سوچ چې د موځ انتظار کوي متفقن علیه وانو دغه صحابین روایت ته شي قال روایت النبی صلی الله علیه وسلم رجل اعمى راغره او نبي كريم عليه الصلاه والسلام ته وسړلون فقالو يا رسول الله ليسي قائدن زما سو قائدني چې جماده غوت يم سان اونیسی يقودني للمسجد جماعات تراوي فصالت تپوش کړه د رسول الله صلی الله عليه وسلم نه او رخله له اجازه تو کې د تفويش لېافي بيتي اده فقور کی مشک فرخ اسلو ندلی اجازت کو فلما ول کلشد شاکا و دل دعو روی بللو فقال له دتی هل تسمع النداء بالصلات صد مذ د پار اذانوری قال نامی فرمایا قال فاجب و اذان کون کی دعوت قبول کا رواه مسلمن دګورونته اجازه ته نو کور سر قائد دي ازنی وخت بازي داسي تجربه وي دندو ډېر خاص وي دلیل وي دجی په بس باغی بیا په پورو تریکی سره زي رواه مسلمن د عبد الله وکیلا د امر ابن قیس چې معروف ده په ابن هم مکتوم رضی الله نو سره المعذن رضی اللہ عنہ چه موزن انہو قال دیوی یا رسول اللہ ان المدینہ تکسیرت الحوام تا مدینہ چیز دی که دا زہری لسی زن دی یعنی مہران دی لڑمانان دی وَسِّبَعُ دَرِنْدَگَان دی در دم اکسد داوشی پستور گونو دی ما تا خونا مارخ کاری نی لڑمان درندخ کاری جماعت پترک ده جماعت کی رخصتو کی فقال رسول اللہ صلی اللہ و وآلہ وسلم تسمع حی علی السولاہ حی علی الفلاح وی دا اوریچ موزن وی حی علی راشی علی السولاہ بستا حی علی الفلاح راشی کامیابی طرفتا نو دی ويا وی فحيا هللا نو بیا خ راضا روا ابو داوود بیس نا ومانا حي الا اتال راشا دا ابو هر ردي الله هونو روایت دي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایلو والې نفسسی بیادي پهغ زات مدي قسم وي چې روحې د هغه په لاسو کې لقد هممتهې شهکس سر را د کړيوه انا مرابه خ ب چې هوک مکم د لرګباره کې فاوحته توباو لرګې ثم عامو ب بیا د مزباره کیوک مکم فیوازننوله وازنو لهو د ته بانویللی شي سم آمورو رجولن بیایو سڑیتا حکم اکم فایا امو الناس نو خلق لئے بامتی ورکی او سم مو خالفو بیارستو پاتشم اغا الار جانن سڑوتا چی اغی مستن رازی فا احرق علیہم بیوتاهم چی دیتا دیدا کورو نو سوزوم متفکن علیہم حدیث کی گورا مسائل کم علماء چی وی جمع واجب دا نو باز علماء وی سنت داو دلیلی دا ده که واجب وی نو پیغمبر بطیولی رستو پاتی که دو وی زبا چالاو هم چی جمع و کازا برستو دی خنکو لپاتی شم سپو شوی پا خبر بل کور سوزول دا چا نو یو پا لپا که دلیل دا وجوب د په سنت قو دا چاکور نسوزی دیوجنه باجو علما جمی سره واجب فرض او بعضی سنت موکدا دا, دا وه احناف کوم دو قول سنت موکدا خو د ټول تر دې چې بعضی احناف علما د جمی سره د وجوب قائل لی متفقن علیه دی ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نو روایتته قالے فرمایمن سرہو چھل چھ دا خبر خوشالی ہئی ائیل قلہ تعالی غدن چ ملاو چھ دا اللہ سر سبات مسلمن مسلمان فلیحافظ علی ہا ولہ اس ولوات نو پابندی کی پدی پن رومن زونو ہیشو نا دا بہنہ کمز کی دی تھاواس با جماعت په مسجد کې دې مس کوي فإِنَّ فا اللَّهَ أشارَ إلي نبيكم سنن الهدى بيشکا الله مخ رکړې دي تاسو ته پیغمبر صلى الله عليه وسلم د پاره و إنهن او بيشکا د پېرسمون با جماعت من سنن الهدى داد دا غ د هدايت نه ني ولو انكم صلَّيتُم في او کتا سو منذورہ کوي فرض په خپل کورونو کې کما یو شلې هذه المتخلف لك څنګه چې دارس پات کیذون کې کوي فی بیتی پکور کې لا ترکتم سنت نبیکم نو خامخ پری بز یو سنت موکده دخل پیر امر ولو ترکتم سنت نبیکم اکتا سفر خل سنت د خپل پیغمبر نو خامخ خا غمرا به شهید وګوردا حدیث دلیل چې پیغمبر سنت هی موه کده پر خل سبب د گمراهی دی لکه کیره پر خل علماو لیکي سو کوئی فرض دي سو کوئی واجب دي اوس سنت د پیغمبر واجب دا دا دی پر خل بلکې د ټولو پیغمبرانو بلکې سنت فطرتي دی وقدر راتوننا ب بشكل قتللو مخپل زانانونه وماته خلف انها د جم د مزه برتون نه پات کې د مګ مافق معلووم نفاق چې دغ منفق به معلومو وقد كان الرجلو يوتابويبي ش و سړي چې رابوې بين الرجلين داسې معله دو سړو ا دو کسانو باندې الله سبحانه وتعالى حتى يقام في الصف او بدر لشو په صف کې رواه مسلم اپ روایت د کدا دې چې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم او دا الله رسول صلى الله عليه سنن الهدى مونږ ته د هغه طریقو د هدايت تعلیم را کړې او من سنن الهدى او بيشک د طريقو د هدايت نا الصلاۃ مزد فی المسجد الذی فی جمعۃ کہ یعذنوا فیه چاغی کی باند ویل کی دیشی اواغی کی جمع کی تابود دردار رضی اللہ عنہ روایت سے قال علیہ فرمای سمہ تم اور ادری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے ماہ من سلاست النشت ادری کا سان فکر دن پہ او کے والله بد نه په بانډ کې لاتو قامو في ی مسولاتو چې پهدي کې د جمعې ممسقاه مولی نه شي الله قدسته هوزهلی همشیطانو مګرشیطان په دی خلکو غ لبهې ل کړي جمعې سره نه کوي بسشیطان غ لبه کړړي فاللی کوم بل جمع لازم دي جمعې سره موس فانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه خري شر مخده غدون القاصيه چې کنده کنه لري لار را تیر ته خوشپر کېله ور سره پازته کوي دا چې ته کنده کنه لري بس شر مخه خورا رواه او ابو داود با اسناد حسن رحمه